Când ne-am învinuiește, voi to cu o și cu să de oameni, că și Sau să-ți se sălbăticie, eu Doamne, doamne, ce și doamne, doamne, doamne, doamne, Din Doamne, Isus se distanse Dumnezeu roșu, și de noi. De de ori câte șapte se cade a ierta omului. Aceasta este o învățătură a mântuitorului ca un răspuns dat Apostolului Petru când a întrebat Doamne de câte ori se iertăm fratelui nostru. Și atunci Domnul i-a dat acest răspuns de șaptezeci de ori câte șapte, nu să începem să mulțim, ci adică de nenumărate ori la nesfârșit să ierți. Dacă în legea veche era legea dintelui, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, neexistând, milostivire și fiind cea mai dură lege, iată că venim Mântuitorul, a ridicat această lege și a lăsat-o pe cea frumoasă, plândă, milăvoiesc și nu jert. În legea iutaică era această legetură datorită faptului că iudeii trăiau înconjurați numai de păgâni. Am putea să spunem că abia învățau abecedarul milostivirii. Datorită faptului că au trăit în Egipt și apoi din Egipt au venit în pământul făgăduinței cu multă trudă au împărtășit și ei de-a lungul timpului aceeași cruzime. Dacă un om scotea ochiul altuia, acela era tributar să fie adus în fața simedrului și scoțându-i și lui un ochi, rezolvau acest niticiu. În legea păgână, această lege dură stăpânea pe oameni. Venind spre timpurile împlinirii prorociilor, lumea ajunsese chiar într-o desnădejde, ajunsese într-o cumplită oboseală, datorită acestei lege atât de dure. A venit Mântuitorul în gemetele lumii, în suspinele, în lacrimile care vrăzau obrajii de atâta cumpliție, de atâta durere, de atâta nemiloslivire. A lăsat legea creștinismului, fiindcă omul avea nevoie și de iertare, nu neapărat de răsplătire. Cine este sau cine a fost vreodată omul fără de greșeală? Ori cu voie, ori fără voie, ori din neștiință sau din neputință, cândva tot greșește. Creșterile, în mare majoritate, sunt făcute asupra semenilor noștri. Mântuitorul nu a venit în trup pe pământ ca să se lasă pe sine mărinimos, ca să fie lăudat, ce a venit din bunătatea sa nețărmurită ca să pună acea pace între oameni frumos a spus apostolilor și nouă tuturora, ceea ce nu-ți place, altuia să nu-i faci, sau ceea ce vrei să-ți facă ție oamenii, fă și tu asemenea. Numai un om lipsit de minte ar putea să dea imediat o judecată crudă asupra semenului său. Iată-l pe Domnul cum îl învață pe Apostol, răspunsând de atât de frumos de 70 de ori cât de șapte să cadă, să ierți. Și apoi, de frumoasa pildă de împărat care a luat seama seminilor săi și supușilor săi totodată, îl cheamă pe unul care era dator cu 10.000 mii de talanți. Neavând cu ce plătea, cel a căzut în genunchi și a cerut iertare, care a și câștigat-o. Proaspăt iertat se întâlnește în calea spre casa lui cu datornic, care era cu 100 de dinari, o sumă infimă față de cea care i-a iertat-o Domnul său răspunându se asupra acelea, îl strânge de gât și îl trimite în tenisă. împreună cu toată familia, până va plăti. Aude împăratul care a fost atât de milostiv asupra acestia de gestul lui, necugetat și înfiorător totodată și fără drept de apel, îl trimite în tenisă ca să plătească datoria. Dacă acest lucru poate fi găsit de nenumărate ori în viața noastră, la propriu, în metafora acestei cuvânt al Evangheliei, vrea să arate Dumnezeu cât de milostiv este față de semnul a Domnului Hristos. Adică asupra oamenilor. Omul este dator tot timpului Dumnezeu. Acei zece mii de talanți cu care este dator omul lui Dumnezeu sunt darurile cu care ne-a nobilat ziditorul nostru. Sunt darurile care sunt indispensabile vieții noastre și noi ce facem din ele? Cum le chivernisim aceste daruri? Când vine Hristos și, -și cere său, cum vom răspunde când va cere darurile de la noi? Bine știm că nimic nu este nou Și acest lucru îl vedem atâta de pregnant în viața noastră când ne șuprățim puțin. Dar omul în îngânfarea sa are impresia că totul îi se cuvine. Te iartă, te îngăduie Dumnezeu și azi și mâine poate ții în firea ta, măcar de vețuitor, nu de om. Dar dacă vede că tu rămâi în aceeași indolență și necugetare, bineînțeles că atunci îți dă și sentința. Când spune că legați și-l dați împreună cu soția și cu copiii, se înțelege primiterea omului după judecată în o sânda aveșnică, Soția celuia, în metaforicul cuvântului, să înțelege trupul, care este parte integrantă din ceea ce numim omul suflet și trup. Copiii sunt faptele, că așa cum copiii într-o familie sunt amândora, așa faptele sunt făcute de trup împreună cu sufletul. Și merge în o sânda veșnică după faptele care le-ai făcut, după cusine de care dai dovadă. Este imposibil ca în viața noastră să nu-l avem o dată măcar pe Dumnezeu cunoscut. Dar dacă noi nu avem discernământul, suntem prea grăbiți să ocupați cu alte lucruri. El te așteaptă poate revii, dar dacă nu s-revii, greșeala nu este a stăpânitorului lumii, nu este a ziditorului, ci este a ta în greșeală. Iubiți cădincioși, talantul cu care ne-a nobilat Dumnezeu sau talanții, îi găsim în fiecare om, indiferent cine este el sub soare. Este imposibil omul, cât de umilit ar fi fost în viață sau este, să nu aibă și el un talent al lui dat de Dumnezeu. Numai mofturile vieții tale te trimite într-o decepție, într-o suflare față de Dumnezeu, zicându-ți în ta. Pe mine nu bine Dumnezeu. Dar dacă îți faci un și te întrebi de ce ești tu așa de supărat, nu sunt frumoasă ca cealaltă, e cea mai mare prostie să gândești în felul ăsta, sau nu sunt bogat ca celălalt, nu te uita la cel de lângă tine, ci uită te în lământricul tău. Pune pe Dumnezeu și presuirea sufletului înainte de toate, că toate celelalte înconjurătoare sunt deșarte și trecătoare. Iată cum arată Hristos în cursul vieții Lui pământești, ce înseamnă multul la Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de acea văduvă care, împreună cu o mulțime de iudei, a venit și ea să se roage în biserică. Fiecare punea la cutia aceea midei, care se chema corbana, un pan. Veneau și în încă plini de sine și puneau acolo un băluc. A venit o văduvă gârpovă. Și-a dat doi din al, care era insignifiant față de cei dăgeau ceilalți. Și le spune Mântuitorul, Amin, Amin, zic mai mult a dat aceasta decât ceilalți. De ce? Văduva aceea a dat aproape tot ce avea ea, iar ceilalți, deși au dat mai mult, era insignifiant față de ce a dat văduva, fiindcă ce au dat din sosință iar ea a dat din adâncul sufletului ei aproape tot. Așa se cere la Dumnezeu și se cumpănește ce ce faci pentru semnul tău. Mulți dintre frățile vaste sau din tot Pământul, când vor să facă câte ceva, dau numai niște rupturi. Aceea nu este milostenie. milostenie. Fiindcă îți schimbi mobila sau hainele și nu-ți mai trebuiesc. Îți face Dumnezeu parte. Dar atunci când suferi, când dai din puținul tău, acela este talentul într-adevăr de care se bucură Dumnezeu. Că am fost curând prin Turcia și sunt câteva comune sinistrate, vai de capul lor ce în ce alt stau oameni. Le-au trimis ajutoare, saci de cârpe, le-au pus grămadă acolo, cât de amărâți sunt oamenii aceia, atât de scârpe le-au căzut, le-au dat foc și le-am văzut și eu azi. Într-adevăr Dai din casa ta cârpe De la guvern sau din alte părți Du-te la om și dă ce-i trebuie Tu prim-ministru, președinte, guvernant ce ești Că ți-a dat Dumnezeu darul acesta de stăpânire covoară de la om și nu fi nemernic Dar iată când va veni ceasul și îl va strânge decât cel căruia îi este tributar să facă dreptate, atunci nu va mai avea loc întors. ntors Spune Sfânta Scriptură că multe văduve erau în saret la Sidonului în vremea lui Ilie. Numai la una s-a dus Ilie. Văduvă și săracă, Murea de foame prorocul Și atunci S-a dus la vădvă și a cerut Ceva de mâncare A spus nu am decât Un plic cu ulei Și un pung de făină Din care vreau să mai fac o bucată de pâine Pentru mine și copii Să nu murim de foame Tu fă mie Și într-adevăr Ea milostivindu-se I-a făcut, lui o bucată de pâine, a dat-o și a mâncat-o și ce a rămas i-a dat copiilor. Numai faptul că a făcut acest gest, iată că Dumnezeu a binecuvântat-o prin prorocul Ilie, că până la sfârșitul vieții ei nu s-a terminat din casa ei nici uleiul, nici pâinea și nici toate celelalte bucate. Era binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu s-a desnădăștuit și nu s-a scăcit la a face milostenie acea frăduvă. Talentul care îl poți lucra, cu care poți să-ți bogăția față de Dumnezeu, îl putem înțelege în nenumărate impostaze a vieții noastre. Când odată un împărat bizantin ducea război, Contra bulgarilor Au găstuit undeva la niște case soldați Noaptea La casa la care găsdea unul din soldați Și acela foarte credincios S-a trezit cu fata gazei Rănindu-se de frumusețea soldatului El s-a speriat de gestul ei dar fiind creștin și știm că merge și la război nu a dat curs cererii fetei din contra a fără a cădea în păcat și dimineața a plecat împreună cu împăratul la asta. nu s-a săvârșit murdăria dar n-a durat mult și a făcut Dumnezeu un vis de genul acesta. Așează-te îi spune în vis de această piatră. Uită-te în stânga, ce vezi? Văd numai morți și doar o mică pagiște verde. Uită-te în dreapta, ce vezi? Nu mai morți și o mică pașiște verde. Doamne, nu înțeleg acesta. Acest vis nu poți să-l înțeleg, tăcuiește -l. Și atunci îi spune, pentru faptul că te-ai păzit și n-ai căzut în păcat că ai păzit legea, vei vedea ce va fi la război. Și într-adevăr, în stânga și în dreapta, în urma bătăliei, erau numai morți, numai acolo era un locușor unde a rămas el fiind. Și a spus pentru ce? N-ai căzut în păcat și ai legea, acesta este talentul care lucrezi. Iubiți credincioși, de nenumărate ori viața ne pune niște ipostaze foarte incomode. Greu de dus, dar nu imposibil, totul se rezumă la gândirea și la structura ta creștinească cât de subredă sau de puternică este. De multe ori omului se pare că are dreptate față de semenii săi. Făcând abstracție de Dumnezeu care l-a iertat de nenumărate ori, dar atunci greșește când se răspundă asupra semenului său. Fii om îngăduitor, nu lovi imediat când deșlovit. Așteaptă cripa următoare că poate ești alt om, ești într-o altă mentalitate. Nu da drumul la gură imediat, nu scoate sabia imediat, mai îngăduie puțin. Așa au făcut întotdeauna cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu în practicarea legilor lui, nu la nivel de vorbe. La timpul acesta când lumea este plină de mârșării și aș putea să spun că împărtășește Sodoma și Gomorra, cad capetele oamenilor. Răspunări peste răspunări și apar în fața lumii niște impecabili cu sânge de buze. Dar fiindcă morții nu mai au glas, morții din urma cărărilor lor apar în atâta inocență, în fața lui Dumnezeu nu pot să apară așa. El știe ascunsul inimitarei El te știe pas cu pas ce faci, nu spionându-te. Suntem tributari lui asemenea cum este un copil, tributar mamei fără de care nu poate să stea. Că dacă Dumnezeu își întoarce fața dinspre noi în următoarea clipă noi am murit. Cine ne păzește de urăciunea pustirii, de diavol? Îngerul nu este tot timpul cu noi? Oare nu este prezent la toate faptele noastre? Ce ți cere Dumnezeu? Să-i Zece 10.000 de talanți? N-are nevoie de talanții tăi. El are nevoie de ceea ce arată tatornic acum. Încenunchind și recunoscându-ți greșeala să-ți ceri de la Domnul. Dar acest lucru rămâne în custodia minții fiecăruia, a discernământului fiecăruia, că păcatul rănește mintea, apoi aduce obișnuința și după obișnuință, depărtarea de Dumnezeu. Iată cât de milostiv este Dumnezeu, povestește istoria de onoare Carle Sihastu, care era atât de puturos, nu făcea nimic din cele dumnezeiești. Nici nu se ducea în lume, dar era de o nevire cumplită. Ceilalți vețuitori îl cunoșteau că este lenești. Se rugau totuși pentru el și a venit vremea să-i dea Dumnezeu o lecție de învățătură. I-a luat sufletul pentru un ceas și i-a rătat ce l-așteaptă. se i-a adus sufletul înapoi, dar lăsându-i în memorie ceea ce a văzut dincolo. Din momentul acela n-a mai grăit și a zidit chiliuța lui și cerea doar pâine și apă dată pe zi. 12 ani a trăit în această sihăstrie, cu adevărat, muncită de acum. Și la sfârșitul vieții l-au întrebat ceilalți, de ce ai întors viața ta în felul acesta, nici măcar nu ai vrut să vorbești cu noi? Și le-a dat replica tuturor celorlalți, care a și rămas o pildă de învățătură pentru noi toți. Cine văzând vreodată moartea și cumpliția ei, poate să mai trăiască după legile lumii nebune. Și într-adevăr așa a fost. Câți dintre noi n-am avut poate primeștii de a ne pierde viața sau când și ia Dumnezeu o parte din talanții din noi, pierdem un mătular, pierdem sănătatea și odată cu ea spuciumul care vine zburând pașa din noi. Atunci parcă te întorci puțin la Dumnezeu până te-ai făcut sănătos și uiți. Și revii în aceeași haină în care ai fost mai dinainte. Mulți îndurerați vin la biserică, rup pragurile, Multor le satisface Dumnezeu, le împlinește dorința, dar te urmă uită, precum de proști vindecați precum acesta iertat s-a răzbunat asupra prietenului său dator cu nimica toate așadar iubiți credincioși dacă Dumnezeu iarăși ne invită la milostivirea Lui de ce să nu profităm de acest lucru de bunătatea Lui și să nu cădem în desnădejde dar totodată să fim și cu bun simț față de El, să nu profităm la nesfârșit de bunătatea Lui, că nici așa nu este bine. Dragi credincioși, acestui bun Dumnezeu, care i-a primit pe toți păcătoșii, dar după ce au pus hotar păcatului, acestea să cadă să-i dăm noi în fiecare zi cât putem, oprile de păcat, rugăciune și măcar cât de cât să ne gândim că mai avem și suflet, nu mai tu. Mâine la îl avem în servarea sa onomastică pe Sfântul Mucenic Pantelimon, un mare bărbat al Antichității, care, iată, l-a conștientizat pe Dumnezeu, pe ziditorul său, și a știut cum să-și lucreze talentul, că de tânăr încă și-a închinat viața lui Dumnezeu și a murit în genicește. Dacă ne-a lăsat paginile istoriei creștine libere și avem acces la ele, haideți, subiscă din ciorș, să ne cultivăm pas cu pas din aceste istoare nesecate duc și binefăcătoare nu din nebunii lumii de astăzi care împuiază mințile și distrug sufletele oamenilor, familiile și toate celelalte pune și frumoase. Bunul lui Dumnezeu care ne a ajutat și ne ajută să-i dăm slavă și cinste în veci vecilor. Amin.